нахане, процідив крізь зуби Калиновський. «Видно, ти спритний купець, знаєш, за що як платиться». Червінь проступила на смаглому лиці Іслам Гірея. Він підвів руку з нагайкою та спинився. Чуфут Кале їх коротко наказав і повернув голову до Тимоша. «Твій батько чесно Дотримав присяги гетьманичу, я теж дотримую слова. Ти скоро будеш вільний і повернешся на Україну. Скажи гетьманові, що я небавом прибуду до нього своєю власною персоною з нещисленним військом. Хан шарпнув за поводи, кінь, учувши владну руку господаря, здибився, піднісся. Над головами гетьманів кинувся назад Потоцький. Тільки Калиновський стояв камінно, продовжуючи змагатися з ханом. Ще мить і баский аргамак упаде на вождів польського війська. А впертий Калиновський стоїть незворушно під кинською тушею і опускається ханський кінь. Поруч із польним гетьманом. «Тридцять тисяч червінців за твою голову!» Сині пелихи люті вихопилися із його очей. Він влущив у повітрі гарапником. «Ти знаєш ціну силі, хане!» Злобно засміявся Калиновський. «Ми ще з тобою сторгуємося і за Україну, і за Хмельницького!» Шаленством спалахнули очі Гетьманича. Кров хлинула до обличчя і бризнула з кожної ямки глибокого ряботиння. Він прискочив до Калиновського, схопив його за комір жупана. Та в цю мить чиясь рука смикнула Тимоша за обшивку свити і потягнула назад. Рідкобородий старець, із вузькими щілинками очей прошелестів сухим голосом, Сопухом дихнувши Тимошеві в лице. Не личить підданому втручатися в справи господарів. Кивнув головою хан той самий білявий сеймен, Що приїжджав по Тимоша на Ерменне-Маале, А тепер весь час стояв, начавитись не із каменю, Поруч з Іслам Гіреєм підійшов до Гетьманича і, поклавши йому руку на плече, показав очима на браму. Мовчки подався Тиміш через Майдан до тісних провулків Вірменського кварталу, а за іним Сеймен на коні. Раптом Тиміш розправив плечі, повернувся до стражника і крикнув, Надірваним голосом Простягаючи руку На північ Ялан, примітка, брехня Там, господар Там Тепер чекав Якщо ханський стрілець Штовхне Або вдарить нагайкою Він об'є його Але очі все й мене Були лагідні І трохи здивовані Він скочив із коня і, підступивши до розгорячилого юнака, спитав з наїмною цікавістю. І хмеліський твій ата, примітка, ата батько. Так, воїни, мій батько – гетьман великої України, а цих собак у королівських кунтушах – він власними руками спіймав під Корсенем мов шолодивих шакалів у курнику. Я бачив його. То відважний Батир промовив Сеймен захоплено. Він оглянувся і ще ближче підступив до гетьмана. Тимиш, чуєш, Тимиш, старий Мурза, і Хмеліського Джаджал знає звідкись мене, він сказав, що я з України. Скажи мені, чи правда я з України? Ти, Яничар, гаркнув зневажливо Тиміш. Ти забув свою віру і мову задля шматка ханської пастерми. О, ні, Тиміш, Яничар і за морем у султана, а як римський. І ніколи не знав іншої віри і мови, як наша. «Татарська. Але чому мені кажуть, що я з України? Не знаю, парубче, ти міш Може, тебе забрали в Ясир, коли ти був ще зовсім маленьким? Чому ж тоді я виріс? У циган, скажи, ти міш У циган? Бідолашний ти, мій братте, зітхнув Тиміш». Та ж цигани, не одне немовляв, крали з України на продаж. Як ти називаєшся? Селім. Можливо, ти й Семен. То я Семен, сказав тихо Салім і додав уже іншим тоном, гордовито запальним, перший ханський стражник. Бог змилувався над тобою, врятував тебе від страшного гріха брата вбивства. Будь собі тепер хоч селімом, а хоч і чортом. Все одно воюватимеш за Україну. Ти підеш із ханом допомагати Хмельницькому, сказав Таміш і пішов по стісній Ермене Мале до господи Авитикоглу. Селім прийшов за ним і зупинився. Стояв, поки гетьманич зачинив за собою двері, і все чекав. Він оглянеться і ще щось скаже, але тиміш не оглянув. Іслам Гірей згадав про Мальву аж тоді, коли Хмельницький виїхав із Бахчисарая. Туга й бажання охопили його. Він скинув із себе тюрбан, керею і подався до гарему. Зупинився на порозі Мальваної кімнати і чекав, що вона, як завжди, підбіжить до нього. Обніме за стан, тулячись головою до грудей. Але мальва стояла біля мангали, бліда, збентежена і непорушна. Що болить тобі, мальва? Хан притулився до до її чола. Нічого не болить, ти давно не приходив, але твоя воля в тебе є третя. О мальва, люба моя ханим. Хай ніколи не пече тебе вогонь ревнощів. Я не знаю нікого, крім тебе, відколи ти стала моєю. Важливими справами займався твій повелитель. Я чула дивні співи і бачила чужих людей у твоєму дворі. Хто вони? Чи ж то мало чужинців приходить щоденно до хана? Хай вони не турбують тебе. Могутності іслам Гірея нічого не загрожує. То козаки були, хан пильно приглянувся до Малю. Що це в неї? Цікавість? Страх? Чи, може, кров козацька мовить? Я приніс тобі, Люба, намисто з червоними рубінами. Хай прикрашає воно твої перса.